Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő Pályi Márk Belső közlés So fucking what? Well I've been to Hastings And I've been to Wrightton I've been to Eastbourne too What? So what? And I've been here Kívánok ez itt a belső közlések Lumbrendiózen és irodalmi műsora, a szerkesztő páimárk Márk nevében is köszönti önöket Vári György. Már megszokhatták, hogy ebben a műsorban hétről hétre egy költőt vagy egy írót látunk vendégül, aki magával hozza megjelenés előtt álló szövegeit és kedves számait is. A mai vendégünk költő és író egyben, emellett pedig drámaíró, mindhárom műnemben alkot és most már az életműve mennyiségre is terjedelmes a középgeneráció egyik kulcsfigurájának tekinthető, a stúdióban tehát Térei János, akinek az előbbi számot is köszönhetjük, ő hozta nekünk a Metallicától a szóbátot. Mielőtt pedig... Belevágnánk a beszélgetésbe, mivel, hogy ez egy dalos, nótás kedvű műsor lesz, ezért belekezdünk a másik kedvencbe most rögtön, amelyet Térei János hozott nekünk, a Red Hot Chili peppers tel a fogják hallani. This time, step from the road to the sea to the sky, and I do believe. A belső mai vendége tehát Tére János költőíró, ha tetszik, drámaköltő. Azért nevezem drámaköltőnek, mert egy zavarba ütő kérdést szeretnék feltenni. A kellemetlenebbül sikerült közönség találkozó kedvelt kérdése az, hogy hogyan kezdődött, hogyan lettél költővé, mikor jutott eszedbe, és így tovább. És ezt a kérdést nyilván soha nem merném feltenni, mert hogy valóban kicsit bután hangzik, ha nem te ülnél a stúdióban, aki olyan borzasztó erőszerep tudattal, és olyan nagyon régen, és olyan határozottan ö, tűzköltőnek, költőnek olyan markásan ö, találtad meg a költői hangodat, és olyan erős és emlékezetes, hogy kivételesen neked feltenném ezt a rémos a kérdést. Hogyan, milyen típusú verseket kezdtél el olvasni még a legesleg elején, kisgyerekként, mi fogott meg bennük, mikor gondoltál erre először, írtál-e kisgyerekként verseket, hogyan zajlott az, ahogy megjelentél a, a szétszóratással, mi történt addig? Igazából meg kell gyógnom, hogy egy egész 18 éves koromig nem akartam költő lenni, hanem építész. Ezt dióhéjban fogom csak megemlíteni, mert ezt Mesélj, tudják azért gondolom. sokan. Én a mai napig vonzódom a városok, meg a települések épített tarculatához. Azt most már nem merem mondani, hogy nagyon értek hozzájuk, csak van egy ízlésem, és ha rájuk pillantok eszembe jut róluk, még valami rendszerint az az élet, ami zajlott, vagy zajlik, vagy zajlani fog bennük, és egyáltalán nem mindegy az épített környezet a közérzetünk szempontjából. Innen indultam, és erre emlékeztet szerintem néhány drámámnak a szerkezete is, kiváltképpen a Nibelung lakóparké, de nagyon sok olyan darabon van, amelyik valamilyen épületet választott színehéjéből, vagy teret, elég a kazamatákra gondolni, amelyik a mostani II. János Pál, Pápa téren, akkor köztársaság téren játszódik 1956-ban, vagy az asztali zene, ami végig egy fancynek nek mondható budai étteremben, és írtam nagyon érdekes módon, ennek ellenére is írtam apró verseket tizenévesen, jellemrajzokat mondjuk olyan nyolc évesen, nyolc-tíz. Aztán... Ez azt jelenti, hogy a közvetlen személyes ismerőseidről. I igen, vagy a... ez nyilván valamilyen probléma fölmerült, és akkor vagy, vagy fölmerült a szerelem mint olyan, vagy azt képzeltem. Ezek mm. a triviális apróságok ezek velem is megestek, és aztán 15. Eltöttem éves... ezeket a kis költeményeket rajzok volt. Valamedig karcolatokat... igen, de aztán láttam, hogy igazából útban vannak, és nem, aztán már nem. De maradt egy 15 éves koromból, ami egy zsenge volt, és ennek ellenére, sokszoros dolgozása benne van az első könyvemben, az új kiadásában is, a szétszólításban. Ezt a Debreceni egyetem könyvtárában írtam, várakozván, amikor, amikor hozták azt a könyvet, amit kértem, rendeltem, ez is egy nagy intézmény, és míg megjött, addig született ez a zsenge, ami az őszt és talán a párkapcsolatokat tematizálja, ez megvan, ez évad, ez a címe, és aztán nagyon sokáig nem, itt tényleg jön egy hézag, és egész késő tizenéves koromig várni kellett arra, hogy költő is szere akarjak lenni, nem jó szó az akarás, csak lesz ragozni bonyolultabb, hogy költő is szeressek lenni, és ö, sokkal hamarabb bírtak a barátaimba esett, mint én. Van egy közös barátunk, aki ügyvéd, ő például maximálisan megerőzött és inspirált. Könnyedén mondtál le végül az építészpályáról, erről még egy nagyon picit talán érdemes beszélni, vagy hogy mondjam, felszokta rémleni álmaidban egy, egy lehetséges építészpálya állomása is. Sajnálod, kicsit úgy érzed, ment volna, vagy most már nem vagy. Nem, most sem. Saját életemről a rajzasztal nem hiányzik, és ö, sok minden nem, ami az építészettel el nincs. Ö, igazán reál tudásom, vagy a reál képességet nem fedeztem fel magamban. Ez is, ez is indított arra, hogy elforduljak, de mint tanú, mint megfigyelő, megmaradtam az építészet csodálójának. Jó, van szabadat, ne feledd, annál is, inkább meg nem sokára tovább be tapintatlanul a múltadban, addig viszont a Depes-módtól a fogjuk meghallgatni. Oh God, it's raining, belső vendégre továbbra is térei János, aki, ha alkalomattán műnemet is vált, ezt viszonylag sűrűn teszi, akkor is verses regényt, illetve verses drámát ír jellemzően. Józanító tapasztalás, hogy nincsen többé nagyszabás. Írod az első verses regényedben a nagy sikert és méltán nagy sikert aratott Pauluszban. Máshol viszont ugyanebben a könyvben az szerepel, hogy majd győzve minden hitvitán vitán zángatom, És a pályád, vagy legalábbis a pályád egyik szakaszának talán a legfontosabb kérdése az, hogy van-e még ma olyasmi, hogy nagyszabás, hogy újjel teremthető -e ez a művészetben, és egyáltalán kell-e arra törekedni, hogy újjjel teremtség illetve erre törekedtél-e, és erre törekszel ma? Mindig van, mindig lesz. Ami biztos, hogy nem egészen ott kell keresnünk, mint a 18-19. században, vagy netán a gótikus katedrálisok idejében. Ha az opera színpadra gondolunk, majnapság is születnek operák, nem is akármilyenek, de nagyon kevés az, amelyik körbejárja utána a földet. Tehát az összes élenjáró operaház bemutatja, suszterinasok is fütyülik a slágereit, az áriáit, duettjeit, ö, Ilyen utoljára talán a Puccininak a túlándotja volt a 20 években, és annak ellenére, hogy mai napig is dolgozik John Adams, vagy, vagy ötvös Péter, nem lehet azt mondani, hogy a suszterinasok is aktívak. Sejted, hogy mi ennek a magyarázata? Miért alakult ez így? H hogy ma már nincs, nem annyira van. Ilyesmi. Máshova került át, és nem véletlenül kezdted, lehet, hogy az építészettel, mert az építészetben igenis van. És a mai napig, tehát a repülőterek, a pályaudvarok, a fejlőkarcolók, azok igenis azt például ugye hogy a, ez a bizonyos humán lény, ez magasba tör, meg nagyot akar, és más bolygókat is birtokba szeretne, vagy óhajtana venni. Ugyanakkor a szép irodalomban legalábbis azt szokás mondani, hogy mondjuk teszem azt Gustave Lóber óta, aki ugye semmiről készült regényt írni. Ugye, hogy a, a, az előző század nagy regényei azok valamiféle kiűrülésről, felszámolódásról, megszűnésről szóltak, ugye a tulajdonságok nélküli ember, és így tovább. Hogy nagyon máshogy voltak, ha nagy regények voltak, és ugye sokan azt mondják, ugye, így híres mondások, hogy ezután és azután az esemény után ezt és azt már nem lehet írni. Uh -huh. hogy ami mintha visszavonulóban volna, megszűnőben volna, hogy talán erre utalhattál a Paulusban is, hogy nincsen többé nagy szabás, amit vissza kéne szerezni. Küzdesz -e ezzel, vagy te nem érzed úgy, hogy, hogy mondjam, nehéz helyzetben volnál valami után, vagy éppen minden után, amikor meg kell szólalnod, hogy mondjam, természetes közeged az, ahogy beszélsz. Érzel-e ilyen közegellenállást, hogy már úgyis mindent elmondta. A közegellenállást... A vasta könyvekkel szemben igenis, meg nem is, mert ha belegondolsz, akkor a legkönnyebb vagy vasmányként is elképzelni a nagy regényeket. És ezek a regények a prózában íródtak, és akkor is, hogy a a műfajuk, akkor is lehetnek 500 oldalasuk. Tehát igazából nem mennyiségi kérdés, sőt a regény alkalmas arra, hogy beszipantsa a maga világába az embert. A verses könyvekkel fölmerült az a az a tapasztalat, hogy az azonnal befogadhatót szeretik. Lehet ez rímes, vagy nem rímes, lehet fordítható, vagy nem fordítható. A lényeg az, hogy azonnal kódolható legyen, és az én veseim talán nem ilyenek. Nem, nem vagyok hivatott megítélni, lehet, hogy munkát igényelnek lehet, hogy gondolkodást gondolkodásra kényszerítik a hallgatóikat, de szerintem ez nem nehéz költészet, és nem ö, elképzelhetetlen, hogy, hogy olvassák. És a hosszú könyvek olvasói rendszerint ö, rendszerint többen vannak, mint a, mint a karcsú könyve könyveim olvasói. Én azt hiszem, hogy a Paulussal meg a Nibelung lakóparkkal sikerült több embert megszúlítanom. Pláne, hogy ö, színpadra is került némelyik. És ö, nincs átjárás a két tábor között, tehát nagyon ritka az, hogy valaki elmegy a színházba, és utána be akarja szerezni, ugyanazt a regényformában is. Nem általános. Tehát mondjuk, ha az egyik az sok tízezer, akkor lehet, hogy a másik csak néhány ezer, ami nem baj, és nem is biztos, hogy rossz, meg kialakulhat még valami egészséges ö, cserebomlás, de ha nádasra gondolsz, akkor, akkor azt kell látnod, a spiróra gondolsz, hogy nem tűnt el a nagy regény ambíciója, sőt, szerintem, ahogy az internet sem gyilkolta meg a nyomtatott sajtót, és nem gyilkolta meg a, a regényeket, mai napig is fogékonyak vagyunk a könyvre, mint anyagra, az illatára, a fizimiskájára, az arculatára, mindig is lesz. Na, ez egy szép végszó volt ahhoz, hogy mostanában valami meglepő következzék valahol Oroszországban. Üzenet jött messze-messze földről Alványző szintábori levén Aki a szívével írt mint máshol minden percben rád gondolok száz valahol Oroszországban valahol Oroszországban s arra gondolok mikor a csillag rám Yeah. Térény János a vendégünk itt a belső közlésben idáig a verses regényéről, beszélgettünk most pedig a verses drámáiról fogunk. Említetted a Nébelünk lakóparkot, a második dráma ciklusod, a magyar trilógia, viszont, mintha inkább az ühességgel, a bennünk lévő, vagy legalábbis, a minket fenyegető semmivel foglalkozna, ha tetszik a nagyszabás ellentétével, hogy úgymond a kiszabásággal, vagy a kicsinységgel, kicsinyességgel akár. Szerinted mi köti össze, mit teszi trilógiával ezeket az időben, térben? automatikában egymással nem, vagy alig-alig érintkező verses drámákat? Mi az, ami mégis egységgé trilógiává formálja őket? Lehet, hogy nem én látom a legjobban, de valahogy a ha tudott, ha egy dologra kell gondolnom, tehát ha már Kazamaták, ez a Papandások közösen érodráma, köztársaságtéri darab, ha már 56, annak az a napja, ami problematikus. Ha... Ugye, hogy a Köztársas Ektéri igen igen, igen, igen, pontosan. Ami a dicsőforduló problématikus napja. Aztán, ha már pompásan üzemel egy éttelen Budán, kiderül, hogy minden, mindenki lelkében sűrű, sűrű gondok áramlanak, valami rohadt belül. Aztán, ha már Debrecen, Debrecen megkapta ajándékba a metrót ebben a darabban, a metró nem jár. Én azt hiszem, hogy ez a nekünk mohács kell, ez az adi, adi felvetés, ez, ez indított erre, tudat alatt is, meg tudatosan is, hogy, hogy ábrázoljak egy rendkívül nagyra törő népet, nem globálisan, nem a honfoglalástól kezdve, és nem a ismeretlen általam ismeretlen távlatokba elvezetve ezt a nemzetet, hát én ahhoz nagyon pici vagyok, de Valamit láttam, a, vagy látni vélek a jövőből is talán, és, és érzem a jelent, és én biztos, hogy nem akarom elhagyni ezt az országot. Nagyon-nagyon uh, inspiratív ez a hely, és föl sem merül, hogy máshonnan merítsek ihletet. Végül is nem jelent meg ez a három dráma kötetben, én remélem, hogy egyszer megfog, és, és, és akkor valamit lehet majd mondani ezáltal a könyvától is erről. Az évtizedről is, amikor született, mert ez most már egy lezárult évtized, és, és, és lehet, hogy három különböző anyag, lehet, hogy különböző irányultságú is, de szerintem valamiféle egységet képez a, a, a hangoltsága ennek a három darabnak, és nem gondolom pessimistának annak ellenére, hogy egyik sem vidám darab. Nem, nem gondolom pessimistának azt a képet, ami bennem a magyarságról létezik, bár nem hiszek a nemzetkarakterológiában, nagyon sokfélék vagyunk, ez a minimum, amit mondhatok. És ezek azért viszonylag szép színházi sikerek is voltak. Ezek a drámák, és mintha annyira megszeretted volna például a magyar trilógia középső darabjából az asztani zenéből némely figuráidat, hogy átvitted őket a protokollba, és aztán a most készülő verses regényedbe is, amelyből majd még hallunk részletet. Mi volt azok ahogy hogy így megszeretted ezeket a figurákat, ha ez a jó szó, akik nem tűnnek nagyon szeretetre méltónak? Lehet, lehet, lehet, hogy nem tűnnek annak, egymással is vannak gondjaik, inkább azt mondom, hogy érdekelt a sorsuk. például. Az, hogy mi lesz hogy győzővel, aki a whitebox nevű ételmet, a nem létező whitebox ételmet a létező királyhágotéren igazgatja, vagy üzletvezeti tulajdonója, ő 12 év múlva bukkan föl, ez majd azt hiszem el fog hangozni. Ma is ez a részlet, illetve ma biztosan, és ö, sokak sorsa tett például a az, hogy a protokoll főszereplője Mátra Jáguston, aki éppen kiküldetésbe megy, a regény végén, rigába, mi lesz ő vele? a 2010-es évek végén. És így tovább. Ö, nagyon szép elképzelni azt, hogy egy balzaki ambíció egy egész életen át üzemeltet egy, egy regényvilágot, meg egy drámavilágot, ami összefügg. Én ezzel csak távolból szemezek, de nagyon tetszik. Az biztos. Nem követem, csak egy icipicit. Na, ez nagyon szépen hangzik, és nem sokára részleteket is fogunk megtudni a Magyar Emberi Színjáték mostani felvonásáról, de először megteszed, hogy felolvasod nekünk a két versedet, amelyet hoztál még. Igen, ebben a hosszúnak szánt regényben lesz néhány apró dal is, az első, meg a második egy olyan természeti jelenségről szól, amelyel idén még nem találkoztunk, és tavaly sem nagyon, a hó. A hóról. És ebben a könyvben egy kisebb jégkorszak tombol, és fél méter hó réteg alatt bújik meg az egész budai hegyvidék. Az első vers. A hómunkás dala. Még a fejünkre kilószám hullik a hó, a népem Kézi hómaróval tisztogatja, minden földi folt helyett a kézreháló út felett, akkád ékként halad, és az új havat, karcsú sugárban hánya készüléke, megvetően tisztogat. Túlerejével büszkélkedve szakad le a hó. A művész dala, kölyök kutya korából. Porzika, pustola a völgyben a hó, csudajó, és egy művész, Elme noszogatja, titkos fehér folt gyalánt a hódítandó tartományt. Akkádékként halad, s olyan szabad, hogy terheit sugárban hánya félre készüléke, tiszta szívvel fosztogat. Süllyed a hóban az öntudatom, riadó. közlés vendége érei János, én pedig Vári György vagyok, az előbb a Portishead, Head Undenied című számát hallották. Most pedig visszatérnénk a kezdetekhez, illetve az építészethez, amelyik János gyerekkori álma volt, ahogy elhangzott az adás elején. A Magyar Narancsban pedig nemrég közzétettél egy emlékezetes eszét, amelynek az volt a címe, hogy Budapest Minusz. A város nagy hiányait eltűnt fontos épületeit listázta, és mondta is, hogy a verseidben, a szövegeidben is régen fog a leépülés és a pusztulás poézise a személyes kapcsolatokban és az épített környezetben egyaránt, ugye egész köteteket is szenterti lífján, Brezdának, Varsónak, elpusztult városoknak, most is éppen kitörő vulkánok pusztításáról készül szírni. Mi magyarázza ezt a sajátos figyelmet, illetve tervezel-e még egyéb építészeti tárgyú eszéket? Ezt is elmesélhetnéd, mert várjuk őket. Én örülök, hogy nem katasztrofizmusnak nevezted ezt a hajlandóságot, mert nem is az. Én azért egy egész lakóparkot is építettem. Lehet, hogy a végén egy kicsit megrongálódik, de azt azért fölépítettem És az a bizonyos whitebox nevű ételem is a semmiből született, és nagyon Utána néztem azokban a hetekben, hogy mivel rendezzem be, talán a beosztását is fölvázoltam, és látogattam azokat a helyeket, amelyek mintául szolgálhatnak. Távol álljon tőlem, hogy destruktívnak nevezzem. Pontosan, összelek. tehát az ellenkezőjére törekszem, igyekszem ezt, ezt minél keményebb, minél karakteresebb művekbe menteni, ezt a, ezt a tapasztalást. És olyan könyvet, aminek a végén teljes radír van, és totális pusztulás, nem is szeretnék, nem szeretném elzárni, magam előse a folytatás lehetőségét. Világos, arról nem beszéltél még, hogyha teheted, akkor beszél, hogy tervezel -e még e, építészeti ezt Pontosan, és tervezek, ez nem csak rajta múlik, hanem a valóságon is múlik, hogy egyszerűen mondjam, hogy kínál majd olyan anyagot, ami annyira fölébreszti a kíváncsiságomat, mint az első eszély, hőse, granasztói pál. Az ő nem ismeretlen, de nem is kellően ismert és jelentős építésszakírói meg szépírói munkássága, vagy Budapest eltűnt épületei. Ezek csupa olyan témát foglalnak magukba ezek az eszék, amelyeket azért évek óta görgettem magammal. Ilyenek a drámák, meg a vers, versek témája is, nem tudok megrendelésegni, nem tudok ami ez nincs, legalább egy kicsi személyes közön. Jó, hát bízunk benne, hogy hogy lesz majd, ami megfog. Megteszed azt, hogy felolvasom mostan készülő verses regényből, amelyet már sokszor beharangoztunk egy részletet, mert tényleg megérte várni rá. Az lesz a címe, ha lesz, hogy a legkisebb jégkorszak. De ennek a fejezetnek pedig az a cima, hogy migrén az erejét fogom felolvasni. A legkisebb jégkorszak első össze volt 2019-ben, annak is az egyik optimista, de hirtelen kötbe fúló délutánja. Labanc győző fölfelé haladt az isten úton, 18 éves szeplős, szőke barátnőjéhez, Laurához a pultoshoz tartott a lány, panorámás abérleté erősen fölhangolta.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 Fürge felejtés budapestiesem. Győző kimosta magát. Került, amibe került. Egy év múlva jött a válság, amelynek szívoereje edz, erősebb volt a mokány edzett győzőnél is. El kellett adni a hanyatló éttermét. Legendás, svábhegyi grandezájából görcs lett. S a férfiből meg évről évre gyanúsabb vállalkozó. Maradva a kulináriánál, fél éve konyhabútor stúdiót vezetett.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 Ötönyös férfiak és kosztümös nők, csizmás, kék-fehér népviseletben öltözött, svábleányok és legények, sőt, bevetésre készen asszonykórus is. A belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjánál járunk tére János költővel és drámaíróval. Az előbb A Cure-tól akkor című számot hallottuk, és most már maradunk is a a zenéknél, a Zeni Idnél, Metalika, Karádi Katalin, illetve nem sokára Bartok Béla, hát meglehetősen széles körből merítettél ma, és hogy mesélnél egy kicsit arról, hogy melyikük miért volt fontos, vagy volt fontos épp ma neked, illetve van-e valamilyen rejtett szállam, tessze, tessze, ez amelyet még ha nem is nyilvánvaló egészen elsőre. Igen, ez a lendőregénynek a még csak alakulóban lévő hálózata, úgyhogy Ici-picit majd minden pontot, de visszafelé haladva a Gyúrnak a Cold című számára, szóval pornografi című nagyszerű lemezről, ez téli, téli zene mindenképpen téli, ahogy a Leta is a Snow, ezek az alapzenéja, annak a, annak a virtuális tének, ami majd ebben a könyvben tombolt, Ugyanígy az Andináid, a Portisettől, az a mély depresszió, az egyik hősnek adományozott mély depresszió ö, halálfestése lesz. Erről még nem nagyon tudok mit mondani, nem is szeretek készülő műről. Karádi pedig ö, kettő, kettő dalon gondolkoztam, a másik a hiába menekülsz, hiába futsz. Ezt köztudomásulag az orosz hadsereg, a szovjet hadsereg mondja, mondjam így a szénatéren a kitörésre készülő magyar és német csapatoknak, tisztában éve az ő helyzetükkel, és ez a kitörés, ez be fogja majd hálózni ezt a, ezt a könyvet, mint, mint, mint valami. És a, valahol Oroszországban pedig egy hangsúlyosan téli zene, azt hangzott el végül a kettő közül, nem is tudom, miről nem beszéltem még. A Depeche mondnak pedig ez a száma, ez egy, ez egy nagyon régi 86-os számnak volt az átdolgozása. Idén a koncertműsorban úgy élesztették be, hogy egy valaha egészen könnyed, tini diszkónak számító nótából, egy zongorás alapú baradát készítettek, és teljesen felhagyogott ez a felvétel. A életöröm egyébként, azt hiszem a témája a videoklipjében annak idején a Los Angeles-i éjszaka szerepelt, ahogy éppen indulnak a fiatalok bulizni, és ez megmaradt, csak sokkal szebb lett. És ami még előttünk áll, ugye, ha még elhangzik a Bartók második ja. életkori hegedű versenye, ez akkor csendül föl a könyvben, ezt a részét már megírtam, amikor az izlandi hangversenyteremben, a Harpa nevűben, amikor mielőtt kitörnek ezek a bizonyos vulkánok a könyve első részében, amelyek megváltoztatják egész Európa klímáját. Néhány évre beköszönt a tél, nem több száz éves jégkorszak, tehát csak egy néhány éves, ezért is lesz az a címe, hogy a legkisebb. De azért befolyásolni fogja az egész Európa életét, ahogy korábban is megtörtént. És még a metallica néhány szót, ez egy radikális szövegű felvétel, ez ugyancsak Izlandhoz kötődik, van egy hullámbádog bodega Reykjavikban, Bill Clintonnak is kedvenceje, és én oda képzeltem azt, hogy hirtelen fölcsendül ez a szám, és szembesíti ezt a volt elnököt, a világ egykori mondja mi urát az élet hiába Oké. Okay. Na, akkor a hiába valóság lesz az utolsó szavunk, illetve mégsem egészen az utolsó szavunk, mert hogy nem sokára meghallgatjuk Bartók második hegedű esenyének harmadik tételét, ezzel búcsúzunk Pinkas Zuckerman és a Los Angelesi i előadásában. A belső közlés mai adása az ígért Bartókot nem számítva véget ért. Vendégünknek térei János Költőnek, köszönöm szépen, hogy eljött és megosztotta velünk a szövegeket és elhozta az zenéket. A jövő héten Martam Éva várja majd itt önöket. Én most a technikus, Burger Lajos és a szerkesztő pálymák nevében is megköszönöm a figyelmüket. További szép estét kívánok a műsorvezetőt, Vári Györgyöt hallották. Köszönöm szépen én is.